Я тебе виводити не збираюся. Литовченко Макогон, допоможіть стародубові вийти з класу, що не ясно. Усе ясно. Рудик просто і легко підставив під удар тих, хто, як я тепер розумію, народився і живе для того, аби постійно бути підставленим під чужі удари. Ситуація відразу помінялася, причому не на користь Стародуба. Якщо він дозволить двом із зоопарку, двом чого там, як є, так і є, чмирям торкнутися до себе і вивести себе з класу, він програв. Навіть якщо дуже скоро зустрінеться з Рудиком десь на районі, і вони почнуть махатися вже реально до першої крові, відка сильніший за вовку, коли йдеться про вуличне махалово. Тільки все одно за поняттями стародуб лишиться у програші. А якщо він почне опиратися нам, це означатиме, він справді ще не в бійку в класі порушив дисципліну. Наслідки для цього умовно засудженого пацана будуть не найкращими, як не крути. Рудик вийшов із ситуації з вигодою для себе. А нам що робити? Не послухати Рудика. Нажити собі реального ворога. Бо тут йдеться не про якісь пацанські розбори. Тут Рудик перед Тамарою може своє обличчя зронити. А подібні речі не пробачаються. У всякому разі, останній тиждень хоч до школи не ходи. Вона нам за великим рахунком давно усралася, ця школа. Тільки ж закінчити її треба як не крути нормально. Послухати Рудика, нажити собі ще більш реального ворога. Стародоб такої ганьби не пробачить. І тоді не лише до школи. По району не можна буде пройтися нормально. Ясно, до смерті Відька не приб'є... Але йому покалічити когось із нас, як два пальці обмакнути. Рудик просто відпиздить, хоча теж приємного мало, а стародуба або зуби повибиває, або щелепу зламає, або нирки чи підчинку відіб'є. Хоч так, хоч сяк нам пропадати. Ще неясно, що з макогоном. «Литовченко, чому сидимо?» Ми із зайцем повільно підвелися і вийшли за парти. Стародуб дивився на нас холодними очима і не знаю, як зайцеві, а мені точно хотілося розчинитися зараз у повітрі. Е, попри все, краєм ока я помітив, як свиня ліг на парту, наче намагався заховатися за підручником». «Ну-ну!» – промовив стародуб і запхав руки до кишень штанів. Взяли його і вивели з класу, в котре повторив свій наказ Рудик. Сам і виходь одними губами прошепотів заєць. «Ти чого там бурмочеш?» «Ти опариш!» – гаркнув Рудик. «Вибачте, Тамаро Михайлівно!» Тут таке в нас... Нічого-нічого, Володю, я все розумію. Давайте тільки швидше, бо час іде. Біологіня, видно, почала потроху приходити до тями. Вона, мабуть, одна з небагатьох учителів не знала повного розкладу по нашому класу, тому не зовсім розуміла всю слизькість ситуювини. «Не стоїмо, не стоїмо, Литовченко, макогон! Ви затримуєте клас!» – розійшовся Рудик далі, стоячи на своєму місці. Ми із Зайцем перезирнулися і обережно наблизилися до Стародуба. Заєць, макака, сіли на місце! Без вас розберуться!» – попередив Вітя. Нам би так само цього хотілося, тільки тепер від нас уже нічого не залежало. Хіба Рудик назад відіграє? Але ж навряд. Рухайтеся, рухайтеся. Вова почав нетерпляче тупцяти на місці. Макогон дай йому по шиї і виводь з класу. що не ясно?